Horstera lehuntan uruñan, larun batean lehko Baga Biga Iga Itzaldi uh, Kantaldia. Es niko dute Mikel Markezek eta inaut Elorietak. Eta gurekin dugu, goizbegin goizuntan Mikel Markez. Egunoan? Egunoan. Dabera, Itzaldi Kantaldi oktan, eh, euskal kantua, euskal musika, aztegtuko duzu Zoin uh, gara iri interesatzen tizte? Bai... Eh... Begira, nik aipatuko dizuet lehen, lehenengo eta hain, e, bueno, haien e, pixka bat ulertzeko, ez? Zer, zergatik hautatu e, dugun e, e, zera hau hau egiteko e, ba, e, deliberua edo, ez? Zer guk ikusten genuen gehien bat hau prestatu dugu e, eskollentzat egiteko, ez? Ba, ba, e, Piskatik ikusten genuen amalau emezortzi urtean artean, ba de laiko bat ezagutza za ba, alde batetik e, bueno, ba, ikusten genuen ingurune haien ez oso euskaldunak diren hoietan e, zenbait jende ba etzekitenak e, ba, ba hori esun ba, nor izan den Mikel Laboa es berdin ba Masai urteko gazte bat topatzen genuen Ba, ba, izan ziteken e, ba euskera pixkazekiena edo ezagutzen zituena zenbait gauza baina ez zuen ezagutzen geia geiago nei baldimo duzu e, iragana ezta eta pixka kezka horrekin eta hori ikusirik hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken guk ba, kantari bezala ezta ba bueno hor diskoak eta egiten eta aktiboan ari garen kantari bezala ba zer egin genezaken ba, hori, hori konpontzeko edo ederenda ba, Horri eh, ze, hortan zerbait egiteko ez, eta pentsatu genuen hau egitea ez da. ta eh, honen aurrean ba, pentsatu genuen formula politazela zela hitzaldia izatea, baino hitzaldiarekin batera ba, zenbait kantu ematea, ezta. Eta orduan horren aurrean hitzaldia izan daiteke infinitu ez egin daiteke ba, mila hitzaldi ez, ba, Euskal kantuaren eh, zera ez, halakoxe ba, ba, aurkezpen bat egiteko. Baina gu, sehet, sehetu garen nahizan da egitea azken berro itamar urteetan egin den e, Euskaraz egin den kantuaren alako nola esan gogen nuke argazki bat, ez? Bueno, gure argazkia esan gogen nuke dela. Eta hori zena bi apuntu ez, eskolentzat e, prestatu dugun e, e, gauza bada eta gehien bat hamarretik ba, bederatzietan eskoletan egiten dugu hau. Eta bueno, ba, asteburontan ba, egingo ditugun bi... Bi emanaldi hauek ez dira eskoletan baino bai, bueno, ba ba, ba ikastolentzat, ez? Eh, azken finean ba ba inguruna berdinen gabiltzalaik, ez? Bai. Ta. Azken urteak eipatu eh, dituzu eh, zen bai. tak teoria ta, abia puntutzat edo ze hartzen duzu? Bai. E, eh, egiten dugu alakoxe eh, aurkezpen bat lenda bizi, ba ba e, esango nuke agozkotasunaren garai hortaz, ez hainbeste ba, ba, mende ez izan dira zeinetan eh kantua transmititu edo, e, edo e, kantuak iraundu ez da autik belarrira, ez? Eh esango nuke etzelako erregistratzeko inungo e, modurik, ez? eh ala koxea txiki txiki bat egiten dugu baino egia da guk e, bueno, nonbait hautatu behar eh abia puntua ez eta agian ez ditugu gehiegi aipatuko ez iparra girre eta ez etxaun ez e, baino e, gure abia puntua izan da euskal kantagintza berria deitu izan zaion hortan ez orduan hor e, aipagenezake lenda biziko aitzindario bat bezala edo lenda biziko abia puntua bezala dudari gabe e, Soroak taldea eta Mikel Labegeri, hor 60garren e, amarkadaren astapen hortan, ez? Eta egiten dugu ba 60ko amarkada horratik gaur arte. Amarkadaz amarkada, 60ko e, amarkada, 70a, 80a, 80a eta 2000atik hona, ez? Ba, aipatzen dugu amarkada bakoitzean eh kontestu historikoa, ez, ba, gizartean gertatu ziren, bueno, ba, ba, ba, gauzari ba ez bai politikoki, bai, bai sozialki eta, eta kulturalki orokorrean, halakoxe bueno laburpentxo bat ba hamarkada bakoitzan izan diren tendentziak, ez ta, eh e, eta hori saiatzen gaia e, gizarteak kantuari e, zer eman dion Eta kantuak ere, e, modu berean, zer eman dion unean uneko gizarteari, ez? halako analizi bat egiten saiatzen gara, eta horren ondoren, ba, ba, egiten dugu amarkada bakoitzean, halako seba, bueno, ba, kanturen bat, e, ematen dugu gero zuzenean, ba, ba, amarkada bakoitzetik, ez? Ba, esanguratsua izan den kanturen bat. Testu ingurua, gara historikoak lotzen dituzuela, eh, azaltzeko, eh, euskal errikoa edo izaiten alda nazioarteko ere eh? Bai bai, atsaltzen as direnen azio gauzak dudarik gabe. Ba, ba zer esango du da ba, ba, e, zer nahi gauza aipatzeagatik, ba ez dakit, e, berlingo arresia erori ze laik, edo be, zer nahi gauza ipatzen ditugu halako e, formatua izan izango da e, ikusentzunezkoarenak guk alde batetik egiten dugu gure mintzaldia, esango genuke diapositiba batzuekin, ez, aurkezpen batekin, baina baita ere esartzen ditugu bideo batzuk. Eta bideo horietan dago alakoxea ba, laburpen bat, ba, kontekstu historikoena eta eta kontekstu kulturalena ere. Alakoxe e, emanaldia da, beraz emanaldiaren e, soportea edo edo ezurdura hola da, eh aldu batetik ikusentzunezkoa, e, bestetik diapositioak eta gure mintzaldia eta hirugarrenik ba e, kantuak. Transmizioan den utz gune horren betetzeko, eh? Ibiltzen zistela e e eskoletan egean duzu. Uh, Ala ere, desberdintasunak tasunak badira ego euskal herriko eta ipar euskal herriko zure ustez uh, aurren edo gaztean artean? Eta pentsa euskal herrian badirela e, desberdin tasun asko leku askotan, ezta? E, pentsa zer den, bai ipar aldeko ingurunen aibaldi ma duzu edo zer den ingurune Naibaldi duzu Euskaldunagoa, eta berdin egoaldean, zer den ingurune Euskaldun bat, ba, ezakit, Egoierriko eskola bat, edo Bilboko Txurdinagako institutu bat, ez? Pensa, gure edo, edo Nafarroako egoaldeko e, tuterako edo e, zera bat, ez? Eba, gazten haitzen egitea eman hau ez? E, bueno, zori honez albatzutan, baina zori txarrez bestetan esan behar da, gure Euskal Herri honetan badirela, hainitze Euskal Herri ez, eta, eta oso desberdineak ez, eta, eta adin tarte berdinean e, gure izatearen eta kulturaren eta, eta iraganaren ba, ezagutzeko modu oso desberdineak ez, nik ez nuke bereziki esango iparraldearen eta hegoaldearen arteko desberdintasuna desberdintasunaz, ez? Egia da e, ingurun euskaldunean e, eta transmisio bat egondelari guaa ba, familiatan edo, edo e, ezdakiite herrian berean ez ba, agian ez dagoa hainbeste desberdintasun euskal kantuari begiratzen baldin badiozu ba, senperen edo, edo bergaran mm -hmm. e, Baino adibidez bergara eta Ebarra artean egon daiteke desberdintasun handiagoa ba, segun eta gazte hori familia batean edo bestean sortu den ez? eta ba, egizu, bergaratik eibarrera ez dago iaia kilometrorik mm -hmm. e, Euskara aipatzuzu ba, behar bada, erantzuna da erantzuna evidentea da baina Euskal kantua unkitzen du Euskal iztuna bakarrik edo behar bada unkitzen aldu ere uh, Euskara mintzu ezten likuetan ere Bai, eta nik uste, eta guri ala esan digute askotan, ez, e, e, e, euskara zabaltzeko eta euskara erakusteko eta euskara xarmatzeko eta euskararak gerturatu arazteko, tresna bikaina da kantua, e, duari gabe, kantuak no, hortxe ez, ba, e, ustekabean arrapatzen du jendea, ez, kantu eder batek, arrapa dezake sake eh edozein hizkuntza e, mintzatzen duen pertsona, Eta berdin euskaraz izan, ez? Eta nikuzte hori hori tresna bezala agian gure noski, ez? ez akite, gure e, zuzendari politikoek edo sozialek edo agian ez dute e, Ikusten haingarbi guk ikusten dugu bezala bat potentzial hori ez, Ztresna eraginkorra izan daiteken kantua Euskal zabaltzeko ez. hori dudarik, gabe. Baina bai egia da Euskal kantua gehien bad lotua izan dela, eh, noski gure gure historia eta ikusirik eta gure, Gure egoera eta, bueno, ba, zer, e, zer raipatuko dizuet, eza? ez dugu estatu bat eta nazioa justu-justu gara eta kulturalki ere hemen beti burrukan ba, handiagoen inguruan eta bar, ez da? Eta bueno, ba, e egia da hori horrela izanik ba, ba, lotzen dela normalki euskal kantua Euskal komunitatearekin. ta euskara mintzatzen duen e, jendeak normalki ezagutzen ditu Euskal kantuak, eta zori txarrez, ba, euskara mintzatzen ez duenak edo euskaraz bizi ez den komunitate horregua ba gutxiago edo, edo ia ezerrez e, hori da gure gure malurra ez. Diasporan pentsatua duzue, sue emaitea itzaldi kantaldi bat jakinez astapenean eskolentza dela proiektua baina beste leku batzuere baitut zula emaiteko euskal diasporan edo diasporara joiteko parada badu edo ez pentsatua oraino ba egin ditugu pare bat e, irtenaldi e, emankizun honekin ez, ez daramagu denbora gehiegi ere badira bi urte nikuste ba 2 urte hola serioa hasi ginela eh orain 3 urte hasi nien, bat, pixka bat, prestatzen eta biltzen eta materiala eta hola Baina e, egia da egin dugula kanpoan New Yorken izan ginen e, estatu batuetan, eta izan gara baita ere adibidez deitu ziguten Valentziatik, Valentziakoan eh unibertsitateetik, ba halako, bueno, bazitu zen jardunaldi batzuk eta Eta Euskal, Kantu, eta Euskal Herriaren inguruan ari ziren eta nahi egun batean ba, Euskal Kantua pixka bat aztertu ez, eta egia da guk hau prestatu baldin badugu ere, ba, eskoletan emateko e, bereiki ba, hori ez ba, gure keezkalaik hori gaztetxoen arteko transmisio falta hori. egia da berdin balio duela ba, agian euskal kantuaz ezer edo ez ergutzi dakien hoiei halako lendabiziko argazki bat emateko, ez? Eta hori, bai, egia da, egindugolak kanpoan pare bat aldiz, bai, izan gara. Mm. Kanpoan emanaldi honekin. Bai. Jaianduzu amarkada, amarkada zurtzen uh, duzuela, ba, bazugu hori hey. uh, mexuda mugahi bat uh, badok uh, ezdok. Eh, ba. <laughs> Eztoka ama irurekin, eh, mugimendu bai. gisa antoratu zen uh, mugimendu... Ba, zera? Kantari talde hori. Begabada bai. be beste mugimendu batzu ere aztertzen dituzue, nola ere maiten zuela. Bai. Ba, ne baldin baduzu, ba, e, Michela Begeriren eta ostean ez doka mairu izan zen gure lendabizitiko referente kolektibo kultural nagusi hori, ez? Ba, alako xe... No la esango nuke ba iratzartze bat edo ekarri zuena ba bueno ba ba bereziki Egoaldean Frankoren diktadurarenpean zegoen herri batean, ez? Eta eta, eta, eta bueno, ba, hori, ez? Ba, egoera nahiko Tamalgarrian kulturalki zegoen herri batean, ez? Ba, ba esnatze bat edo bir sortze bat bai bai sortu zuela ezdok 1360ko hamarkadan, ez? eh 1972an desegin zen, ez eta 70eko hamarka gehiago ekarri zituen, ba alakoxe e, nola esangoenuke, genuke, ba, kanpoan egiten ziren beste zenbait erreferentzien e, ba, euskaratzea, ez? Ba 60garren hamarka izan baldinma zen gehiago, ba holaxe, ez? Ba hori eta 1973ren eh alakoxea ba, zera bat, Eso como e, e, e, eman zigun eskola hori, ez? Ba, e, izan baldimazen 70ean gehiago izan zen, ba, ba adibidez, ba Errobik eta eta Niko Etxartek ba, e, roka ekarri zuten, ez? Euskararen euskararen mundura, ez? 70eko hamarkada baino lehen hemenetzen e, e, e euskal hitza rock hitzarekin lotzen, ez? E, ba kanpoko mugimendu bat, ez? Eta hortik aurrera es ba, ere egin egin zitekean euskera ez, edo 70ko hamarka dan beste galuza batzuen artean, ez, ba, e, folk, gerora folk deituko zitzaion hizkuntza musikala ere lantzen hasi ginen. E, ba, hainbat e, taldeekin, ez, hegoaldean e, garrantzitsua izan den oskorri nahi baldin duzu eta iparraldean ere izan ziren, ba hainbat, ez, ba, guk taldea eta bueno, beste zen ez, e, E, oso garrantzitsua izan zirenak, ez? Eta hamarkada amarkadago lasegituz, laro gehiagaren amarkadaga gehiago dago lotua nahi baldin bada ba punk mugimendu horrekin, ez? E, Naiz eta beste guziek noski jarraitu zuten. Baina, e, laro gehiago, gehiago ba, tendentzi e, berritzaile bezala edo, ez? Ba, etorri zen, Berlin eta E, Londres deeko e, inguru hortatik ba, punk deitzen zitzagun mugimendua, ez ba, ukatzen zuena e, ordur arteko gizartea eta ordurarteko bizitzeko modua eta bueno, era bat beste hildo bat markatzen zuena ez etaola hamarkada zamarkada ge laro geia etorri zen bere konplexutaun e, Laroge hamarra etorri zen bere konplexxutaun guziekin. Ez, eta hainbat eta hainbat tendentzi beriekin eta gaur arte ez, ba, Oain bimilaan ba, hemen, hemen gaude ez, hala ematen du e, ja, diskoak eta maiituko direla eta ez internetaren bidez izango dela guztia eta bar baina hor bueno, gaude alako transizio momentu batean zeak bueno, ez dakigun nozongin nora eraango gaituen ez. Mm -hmm. Hori guzia beraz uh, repasatzen uh, duzu hitzaldi kantaldi ohtan, Hora ertekin dituzunetan, eta behar bada bukatzeko, baditu zuen bai. publikoaren eh, oi hartzunak, eh, eta ah, talde hau ez duzu sartu, edo hau ah, ez da normala, edo no pasatzen da. Bai, bai, bai, bai denetarik da, noski. Eh, hor, nik aipatuko nuke, oso, oso desberdin eh, ikusten duela alde batetik, euskal eh, kantua ezagutzen duen batek, eta bestaldetik ezagutzen ez duen batek, ez, ba, ezagutzen ez duen arentzat da alako xe, bueno, lendabiziko gerturatze bat, edo, ez, ba, esango denuke, ba, itzalditik ateratzen dira, ba, ezagit, sortzi amar gauza e, ideia, ez, ba, buruan hartuta, ez, eta berriz euskal kantua ezagutzen duenak, ba, gehiago, ba, bueno, egiten du, ba, berretxi, edo, ez, ba, ikusi, ba, ba ez halakoxe ba, eh ona esangoenuke ikuspuntu eh, zenital bat, ez ba, urrund, urrundik bezala, ez ba, ikusten du orokortasun batean, ez, ordu tardean nitzaldea. <coughs> eta hori alde batetik eta bestetik ere oso desberdina da eh, segun eta ze adineko jendek ikusten duen emanaldia u, ez. Gaztetxoek adibidez, ba, gehiago eh, ezagutzen dituzte azken amarkadako Eh, bueno, taldeak eta ba ezakit eh, esnebeltza eta eta gatibu eta ola, ez ba, kentzbi eta hoiek, ez? Eta lengoak ba noizbait entzun baina hau ta bestea, ez? Eta berriz eh ba tamar urte dituen edo 60 urte dituen persona bat etortzen baldin bada kantaldira E, emanald dira ez, ba, ba, ikusten dugiaia bere bizitza osoa be, bere begien horretik pasatzen ez, eta esaten du gor bat nintzen eta horre eregon nintzen eta hori gertatu zenean ere an nengoen eta la ez eta agian ezagutzen ez dituenak dira azken azken horiek. ez. Ala, berotan utziko dugu dena den gehiagorenak ikiteko, eh, aski da gumitaluzatzea, Uruñara joaiteko, eh, uh, ostirale aratzuntan eta larun batean lekornen eta Mikel Marquez 1000 esker, horiek emanik. 1000 esker zuei.